Bueno, pois o outro lado xa temos do fío telefónico, temos a Marc Regueira, que é músico da Asociación Cultural Agaribos de Badalona, uh -huh. que o que nos vai a falar desa gran festa que o sábado se vai a facer. Sábado e domingo. S sábado e domingo, nada máis e nada menos. Venga. Así que, Dallier, moi vende. boas tardes, Marc. Como estamos? Boa tarde, me envido. Moitísimas gracias por atendernos, Marc. Un placer estar con vos eh, O no, mellor cortouse Non, non, non, se cortou Non, non, non no, no, no, no. A ver, <ríe> eh, Mar, Mar Escoito nos ben ou non? Eu si sí. vale, sí, sí, sí, sí. Pois pues mira, primeiro lugar Felicitacións pola parte que che toca Porque ti tamén participas nesa festa Que celebración dun aniversario Me parece que xa 25 anos, non? 25 anos, si sí. Xa so des maiores de edad entón, Xa vos podes casar Sí, sí, sí, sí, sí, Bueno, tamén, parabéns tamén por ese, ese traballo, bueno, por, por, por esa, ese toque especial nunha celebración túa persoal, ¿non? Muchas gracias. <risas> sí, eso o sí, es que se pudo. Si sí, sí, claro, quería a miña avoa que unha gaita, sí. eh, quería tocar eu. Eh? Eh, eh, eh, Saliu ben. De verdad, de verdad que salió bien. E, este, etí estabas ilusionado por lo, por lo menos eso, esos open ¿no? Eu estaba emocionado a punto de chorar Moi ben, moi ben Tuve eche tempo para poder facelo con, con, con sentido Que tí, a ti, Gustavo, Chebano, tú querías Unha cousa A asociación, polo tanto, Agarimos de Badalona Vai a celebrar os 6-25 anos Pero cunha celebración espiada e cunha homenaxe tamén A unha gra, grande persoa que, que non esquecedes posto que queredes Fazerle unha homenaxe un, Rendirle unha homenaxe a un grande personaxe Poeta, maestro Criade lo moito, non? Sí, ah. aparte foi un, un pilar moi importante da asociación que estivou moitos anos axudando co, coas clases de gaita eh, a, aprendendo tantos rapaces e eh, claro. eh, eh, xa non, non tant rapaces sí. eh, dedicou moitísimas horas eh, sí. A Xesús Galán no, Sí, xa non xa hai poquinho e o mínimo que podíamos facer era adicarle unha festa, por non decir que se podería adicar cada día. Claro. Por eso, por todo o traballo que fixo, eh, por todo o que loito pola asociación, eh, eh por os rapaces de por cariño o que lle teñades, por cariño que tiñades, por o cariño que tiñades, que que eh, bueno, as veces que o Steven en aí, notábase muitísimo ese, ese roce familiar que tiñades con él, De verdade que que si. Sí. Sí. Unha cousa que, que che quero dicir é que todos os ointes saiban, eh o sábado día 13 ou o domingo día 14 tendes celebración de, de esta festaza, pero con moitísimas actuacións, non Batucada, o, o, a propio Agarimos, hai niños da nosa Galicia de Santa Coloma, Casa Galega do Hospitalet, e eh, un, un grupo que nos admiramos moitísimo, que, un grupo extraordinario que a camaño llama Ixeiros, non? Si, sí. son dúas rapazas increíbles que fan unha música preciosa, digna de escoitar, de bailar, de disfrutar. Sí, sí. Eh, eh podemos escoitar e disfrutar con elas. Pero, camillor, tamén vos convidan a tocar con elas, non? Eso xa non puedo adiantar nada. <risas> bueno, bueno. Eso será sorpresa para, para todos os que se asistan precisamente a esa grande celebración que afaredes. ¿En qué sitio especial? Eh, na Plaza Trafalgar. Ahí o la viña da... Da, do local da asociación do, do local Que tamén hai sitio que se si non poden aparcar ao lado da asociación por ali poden aparcar noutros no sitios, pero que tamén se pode ir no metro Exacto, hai metro eh, Línea Lila, Tía San Adriá eh, No metro queda cinco minutos eh, Sitio para aparcar hai sempre é eh, un, eh, un dos sitios que, que mellor se pode aparcar sí. E eh, a partir de aí non O que hai que vivir é de disfrutar, de facer festa, e xa está. Mm. Os restos apoñemos nós. Claro. Que, ademais, vai acompañada a festa con que tendes ali, pois, pues, eh, eh, mostra, ou polo menos, se si, si alguén quere, hasta pode disfrutar de produtos gastronómicos de primeira calidade. Exacto. Teremos aí uns compañeros que venen a, a poñer unhas empanadas, unes ah. produtos da terra, o queixos e demais... Y... Ya. aparte tenemos un pequeno bar que ya. a servir bebidas e a boa comida sí. e... E hasta pulpo pode ver tamén sí. Sí, Claro, o pulpo non pode faltar Unha cousa que che quería comentar sabes, sabes que a, a noticia que nos teñamos de, de, de Camaña e Menxeiras destas de dúas mozas extraordinarias Antía e Isabela teñen un novo traballo que, no que participa tamais eh, eh, Silvia Pérez Cruz ao mellor son capaces de, de, de facervos un, un adianto dese de traballo tan bonito que, que teñen. Por lo menos, eu, a mín chegou esa información, non sei se si, si a vos, vos dirán algo. Eu, eu, con todo o tema este da boda e, e todo, eches... un pouco descolgado, Claro de tantos preparativos de última hora e, e demais, claro, eh yo tampoco falé con ellas. Entonces, no sé exactamente lo qué van a hacer. Bueno, pues hay que... Si no con... la pena, eso teño claro. Sí. Porque... No. Eu creo que estas rapazas, e na que veñan de troula, sí. xa vale a pena. Sí, pero que, que val, paga a pena vir para escoitales, pero hai que insistirlle a eles para que fagades un, un, un complot, entre comillas, con vos artistas e grandes músicos que tendes na asociación para poder participar con eles, como un recordo, yo, un, un sí. documento para dos 25 anos da asociación, non? De tanto. Claro que sí, bueno, pues eso pues, eu, eu, eu Sería fabuloso, eh Eu dicía a insistir porque, además, eles, además Foron convidados en moitísimos sitios A Asociación Garimos de Badalona Por xe un exemplo, xe un caso especializado Hai un, un grande mm, mm, Director musical Ah, sí director, Que convidou a Garimos de Badalona A participar nunha celebración Que dixeron, me parece mm, Estou equivocado, Marc Ah, no, va, no, va. No, no. <ríe> ah, que sí. Vendemos, bueno, fui en marzo un, un evento así bastante importante, no para los San Jordi. Ostras. Eh, sí. fue un, bueno, un, director mundial bastante reconocido. Mundial. Sí, sí, sí. Andrés Rieu. Andrés Rieu. Este. Ostras. Eh, sí, estuvimos allí tocándolo para San Jordi con él. Muy bueno, mal podía tocar porque estaba lesionado, tenía el brazo mal. Uh -huh. Sí, os, rostros, os compañeros están todos ali Ofe, están todos gran, gran, deixando, gran... deixando a Garimos en bon lugar Unha grande honra, demais ademais ah, ¿no? Exactamente sí, pre... Prestixio que está collendo a Garimos Porque hombre. ten grandes persoas Entre elas, Marc, lóxicamente É sí. es que, por certo, tamén participaste no, no, no concerto De cada ano Con, con Carlos Núñez Si sí. <ríe> xa, xa parece que como que non é importante Porque imos cada ano Pero xa levamos, coa tontería xa levamos pois tranquilamente casi 15 anos mm. que, que tocamos con él. Ostras, unha maravilla Nada, parabéns, felicitacións Moitísimas gracias, gracias por, por, por ese traballo que estáis a facer Eu sei que non somente estende su grupo Sino que tamén tende algo así Unha cousa semellante a unha charanga Unha cousa que ah, na que aparecen aparecen outros instrumentos Que non son somente esa gaita, non? Si, sí. sí, a ver, a gaita foi é, o, é un instrumento Base ama, casi, casi o máis importante da sí. cultura galena Pero hai moitísimos grupos uh -huh. eh, que son memorables que, que non era unha ou dúas gaitas tambo sí. de bombo, senón eh. que era e ga unha gaita, Clarimete, saxo, unha caixa, un bombo eh, sí, sí. Facían, facían bailar nas festas a, a todo o mundo. Acordeón, a veces unha acordeón, a un acordeón claro. tamén, claro que si. Sí. Pero vos tendes un, non sei se si quinteto ou sexteto ou cuarteto, non, non sei qual, como de, de, de, tendes eh, tamén outros instrumentos que non son mente, que non esosamente a gaita, yo yo a percusión, non? Si, sí, nos Nos temos, por unha parte, temos a charanga, digamos, máis tradicional, uh -huh. que son eh, gaita, clarimete, saxo, eh, tamborile tamboril e bombo. Uh -huh. E despois, o que temos eh, tamén moitas integranzas eh, ganas de mesturar cousas, uh -huh. entonces moitas veces, eh, para segun que hai actos ou eventos coa nos que toca a banda, xe que aí incluímos que si violonchelos, violís, ves, eh, trombones, barras, baterías, o, o que sexa. O... Músicos. Mm. Músicos, músicos, casi profe profesores, casi profesionais. Me ca... iba, iba a decir un pecado, pero a verdade que <risas> <risas> escapabaseme. Marc, eu o admiremos moito, e de verdade que, al máis teño pendente unha... Un, un, unha un encomenda que te fixen non sei o mellor somos capaces de, de chegar a conseguila pero que sei de vosso traballo coa música eh, que seguides inventando, entre comillas pero eh, propoñendo cousas para que a xente se divirta e eh, o pase ben quando vos actuades intentamos traballar, intentamos traballar para eso para seguir cuidando a nosa cultura e eh, para que a xente cada día deseixa un poquinho máis atractiva a cultura que o final aquí hay muy inmigrante, pero hay mucha gente que ve a cultura de Galicia como una cultura que sí, que está a 1000 km o que no lle toca nada. realmente toca aí máis de cerca que lo que se pensan. Al final como todo, eh, como se diz, no, mira, a cultura andaluza tampoco no ten influencias en Cataluña, a ver. Sea cantidad de inmigrantes que vinían tan de Andalucía. Claro. Algo fixero. No me tanto. A aportación da música... A máis, a música non ten, non ten bandeiras, é dicir, non sei que é unha transmisión uh, que, que que é a última... Precisamente, a, a música e o cantor é a última cousa que se perde no, no, no sentido co, das, das persoas. cando Antes de falecer, precisamente, según dicen os, os, os científicos, uh, o, o sentido do musical é o que última cousa que se perde. si sí. si sí, por algo será, porque ao final é o que levamos dentro. Claro. Sí, sí, sí. Eh, sí. Cando estás só, eh, non tens con quen falar, que fas? Pois moitas, moitísima xente, póns a cantar. Tarrarea, xa, tarrarea. A música vai, vai correndo por as venas, inda que non se músico, inda que non, sí, sí. non se pas levar o ritmo, inda que non sepas pas tocar o instrumento, hmm. pero sempre descapaz de cantar ou de tarrarear ou de polo menos pensar na música. Claro, sí. claro. E se ten te unhas cunchas destas de Vieira, tamén, tamén faiu chascarrachás. É tanto. Sí, sí. Bueno, volvemos a repetir, para que todos os, xente, todos os nosos entes ou aqueles que ten interesados se acheguen precisamente a Badalona, a Plaza Trafalgar, pois o sábado e o domi, domingo, tamén estende su grupo Jaque, que, no, que me, me, me esquecía. Eh, sí, o grupo Jaque sí. que... Xabi o ano pasado ah. eh, a aceptación da xente foi orquesta tremenda. Que ches, eh, xa, xa, xa non nos en volver a malos porque eso, eso foi uh -huh. un uh. Unha orquesta que é super cercana, E eh, uh -huh. eh, ten unha marcha interesante. Claro que si. Sí. Bueno, pues eso, que convidas, seguro que convidas a toda a xente que vai a participar e que vai a es e disfrutar tamén da, da gastronomía que que atendes, ofreces de serí, aparte de que poden tamén tomar algún, a, algún viño sí, de categoría de, de denominación de origen tanto da Riviera Sacra como Albariño e en fin. eh, eh, eh, ademais disfrutar con, con toda a compañía porque son todos familiares Sí si, sí. siñor sí, sí, eh, bueno. de sí, feito sí. este ano a, despois das actuacións e eh, antes do concerto de, de Camaño e Maixeiras si sí facemos unha hora e media de, de foliada aberta para quem queira vir con seu instrumento ou que ah, queira cantar ou simplemente que a xente que está por ali quede xuntarse a bailar un, un alaco pois tamén pode tranquilamente nente, e así tamén ser eles partícipes da, bueno, da, da festa Pois, pois e, e tamén eu que quero decir é que tedes un dos mellores cantantes Si sí. <risas> que cante en galego, que divino <risas> eh, Temos xente temo Que é moi, moi boa sí, sí, E eh, sí. eh, temos unha sorte Espectacular Sí, sí. Ademais está aí caladinho, mm. e lá túa está caladinho. Moi ben, moi ben. Sí, pero cando habrá boca para cantar... Sí. Vamos. Hai ah. que escritálo, eh? <risas> moi ben, moi ben. Pois, pues, padre, felicitación. Por certo, esqueciase unha cousa, que tamén a xente non se... Coito que nos se enterou, a pesar de que tiveste des moitísima audiencia, ese 25 aniversario que fa, eh, celebraste des xunto co, co, con Robén Ríos, ese outro ah, día, sí. non? Ah, sí. Correcto. Uh -huh. eh, foi unha presentación nona no curta metraxe que O teneu Xoxo Xoxo a, a posibilidade de, uh -huh. de facelo eh, e para diante, xa non é a primeira vez que, que colaboramos xuntos con el Con Rubén, uh -huh. si, sí. Rubén sí, é, é, é moi é, tamén, é moi dado a colaborar Espectacular, uh -huh. super cercano tamén eh uh -huh. con ganas de facer cousas, sendo en paro. No no, <risa> no, no, no, no. Pois pues, eh sodes vosos que non parades. Eh, entonces <risa> a, a ti e a todo o equipazo que, que formades formadase eh, mm, Agarimos de Badalona, enviarvos todos os nosos máis mm, diretos Agarimos, mellordito, Agarimos ten moito garimo, <risa> exactamente. Do, das <risa> persoas que vos coñecen. Bue, agradecer que que nos mm, bueno, nos comunicaras este traballo que estades a facer, uh -huh. eh que Que llegues todos los nosos. Parabéns a toda ese equipazo que está A dado. ese equipazo desde la presidencia hasta último. Muchísimas gracias a vos, porque bien. siempre estáis ahí. Eh, bueno, quedáis convidados, obviamente. Eso, eso no os hay falta decirlo. Pues, pues, estaremos para, para que se quede. Eh, eh, parabéns otra vez a, a esos participantes con Andrés Río. Esa dalles dalle son os nosos saudos moi cordiais. Que por certo, mellor teñen algun algún audio, algunha peza que podemos quizás publicar. Mm -hmm. Eso eu comental porque había tema de, de Sí, sí porque de porque hai dereitos de autor e demais, pero mellor, pues, non sei, sé, para, para os amigos, ao eh. mellor para ter unha eh. documentación desse 25 aniversario, posto que tamén é parte do 25 aniversario, non? Exacto. Sí, sí. Bueno, que eso, parabéns, dayen, saludos a todos esos participantes, eh, eh, si hay algún audio, que gustaría, no, no sé... Eh, Pregúntelo, pues ponelo ahí, pues, de, de complemento a ese 25 aniversario. Muchísimas gracias, eh, Marc. Un aperta grande. Que, en fin, que disfrutes. Recupérate pronto, eh. Si, sí, si, sí, si, sí, xa estou casi en 95% Xa, yeah. xa Bueno, pois xa, sa... Cuí... xa sabes Cuidete moito moitos, biquiño... sí. moitos biquiños a esa rubita Ah e Esa rubita xa empezou a guerra Bueno, <ríe> bueno pero, pero deixa poder dormir, non? Bueno Bueno, é que, que, sí. é, é que <risas> o libro de instruccións non aparece cando ven Non, non Non, non final, cando a pedimos non nos acordamos tampouco de, <risas> de onde se apagaba para dormir Vale, eh? vale, vale. vale. vale. Bueno, pues, que, pues, Vicos e <risas> a desfrutar, de verdade Graziñas Moitas gracias a ti, ata logo Baixo, sonda e agua corre Non teño paine, maine Mozo que for chorar Mas eu quero ser solteira Que mullerde o me germo Mas quero un pobre honrado Que un rico sen honrar Rema barqueiro, rema Que hai agua nun nos colla Que hai agua nun nos leve Antes do solvechar Unha barca non va